Вона ргучко поцілувала сина у скроню. Я вскочила у халепу, і тепер не знаю, як з неї виплатитись. Але якщо мені це вдасться, все в нашому житті зміниться, обіцяю. Ти тільки потерпи ще трохи. Схвильона, скасивши на нього очі, вона нарешті наважилася сказати головне. Якщо зі мною щось трапиться... Я це так, про всяк випадок Тобі кажу, але все-таки, якщо щось станеться, ти можеш покластися тільки на двох людей. На Ілону Віталіївну. Це та жінка, до якої я зараз тебе повезу, і на Олю. Ти її бачиш, вона до нас заходила. З усіма іншими будь обережний, запам'ятай з усіма без винятку. Хлопець злякано закліпав, а жанній серце стислося в гострому спазмі материнської любові. Цієї її хлопчик був зовсім не схожим на трохи відлюдького того мовчазного підлітка із зухвалим поглядом. Того хлопця хотілося виховувати, стримувати, ламати, доводити, хто є старшим і хто від кого залежить. А цього з великим батьковими очима пригорнути до себе і заспокоїти. Жена майже підкорилася цьому імпульсу. Проте Микита швидко опонував себе і відгукнувся своїм звичайним, байдужим і водночас з верхнім голосом. «Добре, мамо, я, – кажеш, – але тільки два дні ти обіцяла». Микита розплющив очі і, натрапивши поглядом на добре упорядкований арсенал косметики на трьому, враз пригадав події минулого вечора. Мати зазвичай розкидала свою косметику по всій квартирі, а відтак подовго розшукувала улюблену помаду. Уже він не вдома, а в цієї старої ще начебто доводилося йому родичкою. Останнім часом йому нерідко випадало прокидатися в чужих квартирах. Раніше, коли вони мешкали разом з Іллею, в нього була власна кімната, розтягцькована яскравими постерами, емблемами баскетбольних клубів та плакатами з портретами баскетбольних зірок. Але мати розійшлася з Іллею. З підслуханих розмов він дізнався, що між ними відбулося, і відразу збагнув, що вони навряд чи помиряться. Відтоді вони з матір'ю спали в одній кімнаті. Подеколи вони відсилали сина ночувати до друзів і сусідів. А всі його плакати залишилися вільлі. Мати чомусь не дала їх забрати. Він і не зміг їй цього остаточно простити так само, як не зміг Пробачити розриву зіллею. Вона не повинна була подякати їх і хизуватися перед подругами тим, що не кохає її. Вона мусила прикусити язика і заховати свою нікому не потрібну гордість хоча б заради того, аби її єдиний син мав власну кімнату. Микита злився на матір і разом з тим жалів її. Пишався нею і водночас соромився її без талань. Але вчора він розлютився на матір донестями, коли та наказала їхати до старої і відсидіти в неї кілька днів, не висуваючись на двір. Забаганки його маман, як поза очі називав він Жанну, перше заважали йому особистому життю, і в ньому спалахнула ненависть до матері враз пригадалося все, чим вона перед ним завинила. Мало їй було народити сина від якогось покидька і бабія, мало їй було без міняти коханців, мало було посваритися з Іллею, який стався до нього, мов до рідного, і запроторити його в обшарпану готельку, куди соромно було привезти друзів. Так вона ще й хотіла зірвати побачення з лікою через свої дурні ризиковані витів. Але жанені інструкції на випадок, якщо її раптом не стане, не минулися дарма. І тепер Микита...